Розпустила таких буржуазія Дивись, горить диму ніякого А є ж і приказка Нема диму без вогню Полум'я вже облизувало казанки Лед лим сичав розтаючий сніг Вода вже є, скоро закипить І вони нап'ються чаю А це вже велике діло Галці пригадалася розповідь Мічмана Непрана про краплі прісної води і ковток свіжого кисню. Тут кисню повен ліс. Дихай, не надихайся. Вода в казанку вже забулькала, і перед галчиними очима постало булькання гарячої води з крана в Лазні на Васильдівському острові в суботній день грудня 41 -го. Звод червонофлотців прийшов помитись в єдину на весь Васильівський острів лазню. Яке ж було здивування морячків, коли в залі біля крана з гарячою водою виявила щерга. Стояли стазиками голі жінки і дівчата. Тож не лише єдина лазня працювала, а й був один кран з гарячою водою. Не вистачало паливо нагріти воду на кілька кранів. В залі панував холод, шибки на вікнах, перетяті паперовими стрічками розмальовані морозом. Затуляючись тазиками, хлопці наполохано дивились один на одного великими, глибоко запалими, нахудющих, виснажених обличчях очима. Кожен намагався підкреслити перед своїми, і, може, перед самим з тобою, ще йому байдуже до дівчат, які з крана набирали гарячу воду. Внятючу паузу порушила чергова полазні, гукнувши. «Морячки, а також цивільні мужчини у той дальній куток. Женщини до глухої стіни». І показала на стільці попід глухою стіною біля якої було темніш, ніж на другій половині зали, махнула рукою в інший бік, ніби регулювальниця руху на перехресті. Ні вигуків, ні жартів, як це завжди буває в лазні. І чоловіки, і жінки милися мовчки, бережно використовуючи кожну пригорщу гарячої води, що йому може, вже через тиждень зовсім не стане. По всьому Васильівському острові чи в усьому місті. А митися треба, щоб боронити ще від одного ворога. Ну, Такі умови диктувала блокада, голод, що забирали кожного грудневого дня 41-го тисячі і тисячі життів отих цивільних чоловіків і жінок. Галка дивився на вогонь. З вогнем легше на душі. З ним відчуваєш себе не так безнадійно. У вогоні ріднив їх з деревами, що дали паливо, зі снігом, що дав їм воду, з глибоким блакитним небом, куди струмував несміливо наполохано димок. Галка виняв з кишені у ватяних штанів кірувку на ремінчику. Стрілки на білому циферблаті Показували без п'яти хвилин шістнадцять. Це пора другого за розкладом сеансу галченого радіозв'язку, якого, звичайно, не буде. «Ідуть, ідуть, анцихристи!» – вигукнув Орел. «От ти попили, чайку!» – з жалим і тривогою в голосі сказав Короб. Галка зрягнувся. Всі його думки розвіялись, як дим, що піднявся вгору. Він вийняв з торбинки дві гранати ламонки, погрів на вогні віхоть і витерним ствол автомата. Штаб Ленінградського фронту остаточно відкориговував план бойових дій на повну деблокаду Ленінграда, і на розгром 18-ї армії німців з групи «Північ». Підготовка до розгрому сил противника розпочалася ще жовтні 43-го.